TÜKÖRSZILÁNGOK MOLLY Percek óta forgattam a telefont a kezemben. Hetek teltek el, mióta legutóbb megkíséreltem felhívni anyát. Régebben tengernyi időt töltöttem azzal, hogy megpróbáljam a lehető legjobban feltérképezni az érzelmeit. Tudtam, hogy elképesztő súlyú terheket szipel, és azt is, hogy valahol útközben már rég feladta saját magát. Már akkor sem mozdult ki otthonról, amikor lehetősége adódott rá. Amikor apával mindent megszerveztünk, és szinte könyörögtünk neki, hogy menjen el egy kicsit kikapcsolódni. Persze nem nagyon volt kivel. Sosem láttam körülötte barátokat, akik igazán támogatták volna. Csak a szomszédokkal váltott néha pár szót, és akkor is csak Csárliról beszélt. Anyavilága nem szólt másról, csak hogy életben tartsa a bátyámat. És ezt a törekvését hosszú éveken át siker koronázta. Ellenben én rengeteg csalódást okoztam neki. Néha elkaptam a tekintetét, ahogy titokban követ, és ösztönösen lábújhegyre emelkedtem, hogy ne zavarjam. Amikor kiabált velem, mert rossz jegyet hoztam haza, vagy szerintem merészebb ruhát vettem fel, és túl sokat időztem az iskolában, vagy később a munkahelyemen, miközben már rég otthon kellett volna lennem, akkor legalább tudtam, hogy haragsziknám. Sokkal nehezebben éltem meg, amikor hallgatott. Átnézett rajtam, mintha ott sem lennék, én pedig bármit megadtam volna érte, hogy újra a kegyeibe fogadjon. Elvégeztem a házi munkát, kivasaltam a ruháit, órákig játszottam Csárlival, hogy egy kicsit tehermentesítsem, és ami a legfontosabb, beszámoltam neki a napjai minden egyes másodpercéről. Anyát ez egy kicsit mindig felvillanyozta. Szerette hallgatni a munkahelyi történeteimet, hogy milyen idióta vevő évetbe már megint a ruhaüzletbe, vagy hány romlott tejet kellett visszavenni a polcról. Érdekelték a kollégáim. Legfőképp az, hogy rendesen bánnak-e velem, és nem akad-e köztük olyasfajta neveletlen barom, aki illetlenül közeledik hozzám. Egyszer egy veszekedés hevében azt vágta a fejemhez, hogy ha felelőtlenül felcsináltatom magam egy semmire kellő alakkal, ő ugyan nem áll mellém. Nem, mintha erre lett volna Sé. Arra gondoltam, vajon mit szólna mézönhöz? Mit szólna, ha elúságolnám neki, hogy találtam egy rendes pasit? Felráznám egy kicsit a hírrel? Talán képes lenne örülni nekem? Egy pillanatra beharaptam az ajkam, amikor megnyomtam a hívásgombot, és a telefon kicsörgött. Kérlek, anya, vedd fel! Könyörögtem magamban, és megkönnyebbül sóhaj hagyta el a számot, amikor végre beleszólt. Igen? Én vagyok az móli, hadartam. Tudom, ki írta a telefon? válaszolta. Csak nem hittem el. Hogy vagy? Köszönöm kérdésed, már kezdtem lemondani arról, hogy valaha is jelentkezel. Átsiklottam felette, hogy a legutóbb kinyomta a hívásomat, és felidéztem magamba, milyen kegyetlen időszakon van túl, és mennyi fájdalmat kellett elviselnie. Hát, vágtam bele. Én jól vagyok. Találtam állást egy pékségben, ráadásul nincs is messze onnan, ahol lakom. Nagyon kényelmes, csak kisétálok a Wallworth útra, és már ott is vagyok. Egy másik lányjal dolgozom váltott műszakban, Jemmának hívják, és közgazdásznak tanul. Reméltem, hogy a részletekkel egy kicsit felvidítom, de ezúttal nem igazán jött lázba. Én minden nap kimegyek rendbe rakni Csáli sírját, vette át a szót. A múlt héten ellopták a koszorúkat meg a mécseseket. Ki a fene lehet ekkora szemétláda, hogy kifoszt egy sírhelyet? Szinte láttam magam előtt, ahogy ingerültem forgatja a szemét. Persze, ha én nem lennék, már az egészet felforgatták volna a huligánok, mintha egyedül engem érdekelne, milyen körülmények között nyugszik az én drágám. Biztos vagyok benne, hogy nagyon szépen tartod a sírt, a fájós hátammal, kontrázott rá. De hát valakinek ezt is meg kell csinálnia. Persze az ember azt gondolná, hogy ha van egy fiatal lánya, az majd segít, de ha inkább kódorogni van kedve a világban, akkor nincs mit tenni. Éreztem, hogy elárasztanak az indulatok, és minden erőmmel küzdöttem, hogy gátat szabjak nekik. Apa, hogy van? Tereltem el a szót, mire anyám felhorkant. Hagyjuk is! Pontosan olyan, mint te. A színét sem látom. Ha karácsonykor hazamegyek, csinálhatnánk valamit hárman. Ajánlottam fel. Ez lett volna az első ünnep, amit percre pontosan megtervezett menetrend és állandó aggodalom nélkül tölthetünk. Abban bíztam, hogy a szörnyű veszteség talán némi pozitív változást is hoz a családunk életébe. Közelebb kerülhetünk egymáshoz. Megismerhetjük egymást. Titokban arra készültem, hogy meglepem őket egy rövid kiruccanással, de abban a pillanatban az egész ötlet végtelen ostobaságnak tűnt. Nem sütök pulykát, és eszem ágában sincs fát állítani, közölte anyám. Majd én sütök, apa pedig elintézi a fát. Nem akarok ünnepelni. Ugyanmit? Hogy annyi keserves év után vénségemre egyedül maradtam? Kiáltott fel. Nem kell megjátszanod magad, nem kell hazajönnöd, hiszen alig vártad, hogy végre leléphes. Legyel csak boldogabban a mocskos városban. Dobd oda magad minden jöttmentnek, hiszen egész életedben csak el rácsingóztál. Most leteszem, anya, ne haragudj. Szorult el a torkom. Szia! Az ágyra dobtam a telefont, mintha hirtelen izzó láva változott volna, és a számra szorítottam a kezem. Kedvem lett volna teljes erőből felordítani, és csak üvölteni, amíg a hangszálaim el nem pattannak, de egy nyikkanás sem hagyta el a számot. Csak a könnyeim törtek maguknak utat, és szántották végig az arcomat. A letaglózó fájdalmon túl megkönnyebbülést éreztem, hogy nem tettem említést mézörről, és anyám szavai nem mocskolhatták be azt a különleges kincset, amit kibomlóba lévő kapcsolatunk jelentett. Látni akartam az arcát. A könyve hátlapján mosolygó egzotikus sármört, aki lassacskán teljesen magába bolondított. Imádtam azt a fotót róla. Szabadnak és zabolátlannak tűnt. Épp azt képviselte, amilyen sosem lehettem, de amire mindennél jobban vágytam. Eszembe jutott, hogy amikor átadta, dedikálta is nekem. Először nem mertem elolvasni, mit írt, aztán a felgyorsult eseményeknek köszönhetően meg is feledkeztem róla. Most azonban úgy éreztem, az anyámmal történt letaglózó beszélgetés után jól esne egy kedves gondolat. Az éjjeli szeklényemhez léptem, hogy magamhoz vegyem a könyvét. Pontosan emlékeztem rá, hogy a múltkor ide tettem, ám most csak helyét láttam. Zavarodottan néztem körül a szobában. Először kihúztam az éjjeli szekrény fiókját, majd lehasaltam, hogy benézhessek az ágy alá. Felemeltem a párnát, és a matrac alá is bekukkantottam. Oké, okay, biztos csak rövid zárlat, szorítottam a halántékomra a kezem. Valószínűleg kora reggel, amikor élőhalottként igyekeztem emberi formát ölteni az előttem álló munkanapra, elpakoltam valahová. A keresést hirtelen félbeszakította a telefonom üzenet hangja. Mézen írt, hogy este értem jön, és ez minden mást kisöpört a fejemből. Megfeledkeztem a könyvről, de még a bűntudatról is, amit anya kelted mennem. Itt várlak lent, olvastam izgatottan. A nyakamra tekertem a sálat, felhúztam a kabátomat, és sietve a kijárat felé indultam. Amikor elhaladtam a konyha mellett, eszembe jutott, hogy ideje levinni a szemetet. Kibányáztam a zsákot a vödörből, majd lívbe szálltam. A szeméttároló a földszinten kapott helyet, és a négy méretű kukát folyton elárasztották a tömött zsákok. A szagmár az ajtó előtt megcsapta az orrom, így visszafolytottam a lélegzetem, amikor benyitottam. A sötétben a villanykapcsoló után kutottam a falon, majd kisé viszonyokba lenyomtam a soha nem tisztított szerkezetet. Amikor a fény hirtelen elöntötte a helységet, egy férfit pillantottam meg az egyik kuka mellett. – Franzba! – ugrottam vissza ijedten. A szívem hirtelen felszökkent a torkomba. Nem számítottam rá, hogy bárkivel is találkozom idebent. – Mi az ördögöt keresít a sötétben? Talán hajléktalan? Ösztönösen nyúltam a kilincs felé, hogy kirohannyak, és rácsapjam az ajtót, de valami mégis megtorpanásra késztetett. A férfi szemmel láthatólag jobban félt tőlem, mint én tőle. Összegörnyedve kuporodott le a szemetes mellé akár egy kisgyerek. Maga mit csinál itt? Álltam meg az ajtóban, készen rá, hogy szükség esetén elmenekülhessek. Bocsánat, hallottam a hangját kezével eltakarta az arcát, és a kabát ujjába motyogott. Talán drogos, futott át a fejemen. A környéken elég sokat láttam belőlük, többnyire az utcán tengődtek, behúzottak a vasúti híd alá, és mindenfelé eldobálták a tűiket. Aki férti a biztonságát, inkább elkerüli őket. Ez itt magánterület. Egyáltalán hogy jött be? Nyeltem le a gombócot a torkomban. Itt lakom, válaszolta erre. Csak éhes voltam. A riadalmam alább hagyott, és egy arasznyit közelebb léptem. Hol lakik? kérdeztem. Még nem láttam magát a házban. A férfi leeresztette a kezét. A fakó, sötétbarna hajzó hadag alatt egy fiatal arcot pillantottam meg. Szürk és egészségtelen bőrét sűrűsödő borosta döfte át. Egyenes vonalú, dús szemöldöke alól kifürkészhetetlen tekintet villant. Elesettnek tűnt, majdhogy nem gyámoltalannak. Az ötödiken... A 96-ban! Préselte ki magából. Elkerekedett a szemem. Ő lenne a titokzatos szomszédom, akivel a közös lódzsán osztozom. Az elképzeléstől felágaskodtak a szőrszálak a karomon. Hogy lehetséges, hogy még egyszer sem botlottam belé? Persze, Mr. Widersby említette, hogy ő sem látott még onnan kijönni senkit. A nevem Molly, erőltettem barátságos mosolyt az arcomra. Úgy tűnik szomszédok vagyunk. Norman, Bólintott sietősen. Nem tudtam, mi mást mondhatnék neki. Szemmel láthatóan kínosan érezte magát, amiért rányítottam és lelepleztem, hogy mások szemetéből tölti fel az élelmiszer Úgy éreztem, jobb, ha magára hagyom, és úgy teszek, mintha mi sem történt volna. Hát akkor majd még biztosan találkozunk Köszörültem meg a torkom, majd kihátráltam a szűkös helységből. Mi tartott idáig? kérdezte Mézen, amikor a kapuban magához húzott, és gyengét csókot lehet az ajkamra. Csak összefutottam a szomszédommal, válaszoltam, és a gondolataim egy pillanatra visszakalandoztak a furcsa alakhoz, amint a kuka mellett kuporog, és a kezével védi magát tőlem. Őszinte sajnálat árasztott el. Egy nagyon ismerős érzés. Az emlék még másnap is elkísért a pékségbe, és mellém állt a pultba, miközben friss, ropogós kenyereket, fahétól és cukortól illatozó süteményeket csomagoltam a vásárlóknak. A fiatal férfi tengermészégyene és megalázottsága törként fúródott a szívembe. Bárhogy szerettem volna is, nem tudtam szabadulni az arc kifejezésétől, ahogy rám nézett, miután leeresztette a kezét. A fájdalma rám is átragadt. Vagy talán már bennem volt, és a két azonos tőről fakadó érzelem megtalálta egymást. Akárhogy is. Egész nap olyan emlékeket hívott meg az elmém, ahol kiszolgáltatott helyzetbe kerültem, és szomjaztam mások empátiáját és törődését, ahol kicsinek éreztem magam, és szükségem támadt egy erős karra, ami megtart. Pontosan tudtam, milyen elveszettnek lenni. Mindkét oldalról ismertem az állapotot. A sajátomét is, amikor vágytam a segítséget, és azt is, amikor az én segítségem jelentette a világot valaki másnak. Felidéztem Charlie arcát, amikor egy-egy ritka alkalommal csöndben feküdt mellettem, és a tekintete, amely kifürkészhetetlen rejtélyek végtelen univerzuma volt számomra, egy pillanatra megcsillant, és felismertem benne a hálát. Aznap esti műszakban dolgoztam. Kilenckor zártam a boltot. Mr. Nagy, a tulajdonos, ekkortájt szokott bejönni átszámolni a kasszát és ellenőrizni a készletet. A megmaradt pékárút ő csomagolja be, és személyesen szállítja át a nem messze lévő hajléktalan szállóra. Mindig hangoztatja, hogy nem bízik semmilyen segélyszervezetben, ő csak abban hiszem, amit a saját szemével lát. Meg állapban. Már lehúztam a rólót, amikor megérkezett. Megvártam, míg végez a kasszával, aztán segítettem neki összepakolni az éhes szájaknak szánt elemózsiát. Mr. Nagy? Köszörültem meg a torkom. Rémületesen nehezemre esett szívességet, kérnem bárkitől is, de valamelyest könnyebbnek bizonyult, ha nem a magam részére kértem. Most tudtam meg, hogy él egy férfi a közelemben, aki anyagi gondokkal küzd. Pontosabban éhezik, és arra kényszerül, hogy kukázzon. A főnököm keze egy pillanatra megállt a levegőben, benne egy aranybarnára sült bagettel. Szóval arra gondoltam, hogy Vihetnék neki egy-két mint ezek közül, persze, ha magának nem gond. – Allah szemében a könyöröletesség nagy erény? – válaszolta Mr. Nagy. – Vigyél neki, amennyit gondolsz, elvégre is azoknak adjuk, akiknek szükségük van rá. Leírhatatlan örömöt éreztem, amikor magamhoz vettem a rántott csirkés szendvicset és a szép kerekveknit. Szinte rohantam hazáig. Kiszálltam a liftből és az ajtajához léptem. Egy pillanatra megtorpantam, és végig a szemem a Norman Harris feliraton. Kit akarsz becsapni? Horkant fel morcos Molly, hosszú csipkerózsika álmából felébredve. Még most is szorongtam. Féltem attól, hogy becsöngessek egy idegenhez, hogy szóba elegyedjek vele, és esetleg megzavarjam valamiben. De meggyőztem magam, hogy neki sokkal nehezebb. Lehuntam a szemem, majd bizonytalanul megnyomtam a csengőt. Hosszú percekig nem érkezett válasz. Bekapogtam. A légy piszenését sem lehetett hallani, hiába füleltem. Beléptem a lodzsára, és a lakásommal szemköztévő ablakára pillantottam. Sötét honolt odament. Talán már alszik, vagy épp most is ételmaradékra vadászik a környék kukáiban. Felsóhajtottam, majd a konyhájára nyíló belső ajtóhoz siettem, és a kilincsra akasztottam a pékáruval telizacskót. Bár nem láthattam az arcát, azért valamelyest kárpótolta tudat, hogy ma éjjel jól lakik.